Якщо єдина атомна бомба, вів далі старший наглядач, упаде на територію будь-якої з двох сторін, то потерпілі одразу ж подумають, що її скинула друга сторона. І відчують, що не можуть чекати наступних атак. Відплата прийшла б через кілька годин, а друга сторона помстилася б у свою чергу. За кілька тижнів було б по всьому. Але як змусити когось із них кинути першу бомбу? Нам їх не змусити. Ось у чому суть. Ми самі скинемо першу бомбу. Що? Деві Енн аж поточився. Так-так, обчисліть психіку великого примата і відповідь напроситься сама. Але як ми можемо? Складемо бомбу. Це досить просто. Кораблем доправимо її і скинемо на якусь населену місцевість. Населену? Старший наглядач відвів погляд і ніяково пояснив. Інакше пропадає весь ефект. «Розумію», – сказав Деві Енн. У його уяві малювалися грифи, і він нічого не міг проти цього вдіяти. Він бачив їх великими, масштабно збільшеними птахами, схожими на маленькі, сумирні, літаючі створіння на гурії, лише неймовірно великі, з крилами обіпнутими схожою на гуму шкірою і довгими, гострими, як бритви, дзьобами. Вони кружляли, спускалися вниз і видзьобували затуманені передсмертною агонією очі. Руками він затулив свої очі. «А хто поведе корабель? Хто скине бомбу?» – спитав він тремтячим голосом. Голос старшого наглядача був неміцніший за голос Деві Ена. «Не знаю». «Тільки не я!» – вжахнувся Деві Енн. «Я не можу! І за всі скарби світу на таке не згодиться жоден гуріанин!» Старший наглядач з жалюгідним виглядом хитався взад-вперед. «А може віддати наказ Маувам?» «Хто ж віддасть такий наказ?» Старший наглядач важко зітхнув. «Я зв'яжуся з Радою. У них можуть бути всі дані. Може вони щось запропонують?» Отже, через 15 з гаком років гуріани розбирали свою базу по той бік місяця. Вони нічого не домоглися. Ядерної війни між великими приматами не відбулося. І навряд чи вона могла колись відбутися. Та попри всі майбутні страхіття, якими це загрожувало, Деві Ен не тямився від щастя. Не було рації думати про майбутнє. Тепер він покидав цей найжахливіший з жахливих світів. Він спостерігав, як місяць провалився вниз, а потім змалів до ясної пляминки разом із планетою і сонцем самої системи. Нарешті все це загубилося між сузір'ями. І лише тоді всю його істоту заполонила полегкість. І лише тоді його торкнувся перший легкий докір сумління. А могло б... Він сказав старшому наглядачеві. А все могло б обійтися добре, якби нам не забракло терпцю. Вони могли б таки витягтися в ядерну війну. Ох, сумніваюся, психічний аналіз. Старший наглядач не доказав, але Деві Енн зрозумів. Дикуна повернули на планету з найменшою для нього шкодою. Події останніх тижнів з його пам'яті усунули. Землянина залишили біля невеликого населеного пункту неподалік від того місця, де його вперше побачили. Одноплемінники подумають, що він заблукав, а втрату ваги, сенці, амнезію пояснять злигоднями, яких він зазнав. А от шкода, якої він заподіяв. І чого вони тільки привезли його на місяць? Могли б ще якось присилувати себе до думки розпочати війну? Якось би подумали, як скинути бомбу, виробили б якусь обхідну, непряму стратегію. Але Дикун своїм описом грифа все перекреслив. Він зламав Деві Ена і старшого наглядача. Коли всю інформацію передали на Гурію, то ефект виявився неабияким. Наказ ліквідувати базу надійшов негайно. «Повік не братиму участь в колонізації», – сказав Деві Ен. З нас нікому більше не доведеться. сумовито відгукнувся старший наглядач. З'являться дикони з тієї планети, вдеруться в галактику великі примати з їхнім способом мислення. А це кінець, Ніс Деві Ена засіпався. Кінець усьому, всьому доброму, що зробила Гурія для галактики, і всьому доброму, що вона могла б ще зробити в майбутньому. Нам слід було скинути. Але він не докінчив. Яка користь із слів? Вони пожертвували б усією галактикою, але так і не скинули б бомби. Якби змогли це зробити, то самі стали б великими приматами з їхнім способом мислення. А існують речі гірші, ніж просто кінець усього. Деві Н думав про грифів.